Розділ 19. Кальтена сиділа в кріслі біля каміна. Звідти їй було зручно спостерігати за герцогом Пелонгоном. Герцог стояв біля тронного подійму і розмовляв із королевою. Як шкода, що Дурин пішов годину тому, і їй не вдалося перекинутися з ним бодай кількома словами. Кальтена прикро кусала губи. Вона майже весь ранок провела у приготуванні, вибираючи вбрання та зачіску, а як красиво їй вклали волосся. Сині-чорні локони управляли її обличчя із золотистою шкірою. Природно, шкіра кальтени була золотистою від природи, але те, що не існувало в природі, злишком відшкодували всілякі пудри, помади, рум'яни та інші засоби в арсеналі краси. Нехай туга жнурівка корсета на її жовто-рожевому вбранні погрожувала зламати її ребра, а нитки перлів і діамантів здавлювали шию. Кальтена стійко виносила ці тяготи і змушувала себе невимушено посміхатися, хоча дорі не пішов, зате в залі зненацька з'явився перангон. Це справді подарунок долі, бо герцог рідко відвідував придворні асамблеї. Час нагадати про себе. Картена церемонно підвелася скризла. Дивно, що й герцог не помітив, мабуть, він кудись поспішав, бо відкланявся королеві й пішов до дверей. Кальтені не залишилося іншого, як опинитися на його шляху. Очі перангона одразу стали голодними. Картина стиснулася всередині, переконуючи себе, що всі чоловіки однакові. Вітаю вас, пані Кальтена, промовив герцог, відважившись на низький уклін. «Добрий день, ваша світлість!» – усміхнулася вона, намагаючись якнайглибше сховати свою гиду до герцога. «Сподіваюся, ви перебуваєте в доброму здоров'ї!» – сказав перангон, пропонуючи їй руку. Кальтена знову посміхнулася і прийняла руку. Герцог мав значний живіт, проте руки залишилися сильними. «Дякую, ваша високість! Ну як можна не бути в доброму здоров'ї, перебуваючи в такому дивовижному місці? А як ви?» – мені здавалося... Я цілою вічністю вас не бачила. Ваша поява тут напрочуд приємний сюрприз. Парангон обдарував її завченою усмішкою. Сподіваюся, що її величність теж перебуває в доброму здоров'ю. Ваша розмова з нею була приємною. Займатися подібними розпитуваннями було небезпечно, особливо з погляду на те, що її перебування в замку цілком залежало від милості герцога. Кальтена познайомилася з ним минулої весни і вважала це рідкістю. Домогтися від цього запрошення до двору особливих труднощів не склало. Хальтена знала, що герцог любить прогулюватися на самоті і просто трапилася йому на шляху, попередньо відійшовши від пильної компаньонки, приставленої до неї батьком. Однак Кальтена приїхала до замку не лише заради насолоди придворним життям. Її не влаштовувала роль багатої провінційної наречиної, яку батько мав намір видати замуж з вигодою для себе. Її набридлі подвійні чвари і містеві дурні, готові виконувати будь-яку її забаганку. «Хвала небесам, королева не скаржиться на здоров'я», – сказав Перангон, супроводжуючи Кальтену в її покої. Вона йшла вигадуючи пристойні приводи, щоб розлучитися з герцогом біля дверей. У животі гидко свербіло, ніби вона з'їла щось несвіже. Герцог не приховував, що хоче її. Правда, він не дозволяв собі загребти її своїми ручищами та завалити на ліжко, але звик завжди отримувати бажане. Тим більше, що вона сама йому натякнула, що віддячить за запрошення до столиці. Герцог одразу зрозумів натяк, і тепер чекав нагоди нагадати Кальтені про дану обіцянку. Минулого разу вона відмовилася під приводом мігрені. Що ж вигадати цього разу? Але її величність має інші турботи. Мати не може не хвилюватись за сина нареченого. Кальтена змусила себе спокійно це вислухати насамперед спокій. Та й увічлива цікавість, ніби одруження принца стосується його стільки. Отже, незабаром нас чекає радісна звістка про заручені його високості, це питання теж було із категорії небезпечних. Я щиро на це сподіваюся. Пробормочав герцог. Проте його волосся під копиною рудого волосся похмуріло і на чолі проступилися зубчастий шрам. Її величність склала значний список претендентів на роль нареченої принца. Усі вони з гідних сімей. Королева б одна з них. Герцог Осікси, згадавши, з ким веде розмову. Кальтена замахала віями, зображуючи повну незацікавленість. «Вибачте мою цікавість», – пробурмотіла вона. «Я в жодному разі не смію вторгатися в справи королівської родини». Картина змусила себе погладити його пальці, через що її серце забилося ще сильніше. Що це виходить? Дорину вручили список наречених, схвалених королевою. Хто входить до того списку? І як їй? Ні, про це вона думатиме потім. Зараз потрібно спочатку з'ясувати, хто стоїть між нею короною, про яку Кальтена мріяла і яка їй часто снилася. «Ну, нема за що перепрошувати», – сказав герцог, і в нього заблищали очі. «Ходімо до вас. Розкажете, чим займалися усі ці дні». «Нічого примітного, якщо не брати до уваги знайомство із напрочуд цікавою молодою особою», – з байдужістю відповіла Кальтена. «Вони йшли світлим коридором скляної частини замку. Що за особа?» Насторожився герцог. Нова подруга Дорина. Мені він її представив як пані Ліліана. Герцог помітно напружився. Ви з нею бачилися? Так, вона дуже чемно мене зустріла. Брехати кальтина вміла гладко і складно. І давно принц познайомив вас з нею? Сьогодні продовжила брехати кальтина. Потім він був змушений залишити нас, а пані Ліліана зізналася мені, що Дорин до неї не байдужий. Я щиро бажаю, щоб вона була в списку королеви. Звичайно, Кальтена сподівалася ненароком щось дізнатися про свою суперницю, але почути нею змусило її серце забитися втретє, тепер уже від радості. Пані Ліліана, ні, вона у списку королеви не значиться. Бідолаха, уявляю, як це розіб'є її серце, защебетала Кальтена, бачачи, що шия, і обличчя перангона помітно почервоніли, а сам він сердито зашипів. «Ще раз скажу, не мені пхати носа у подібні справи. Але менше годину тому Дорін сказав...» «Що він сказав?» – загримів герцог. Його гнів був спрямований не на Кальтену, а природно на так звану пані Ліліану. Як вчасно ця апетитна дурочка повідомила йому такі цінні відомості. Дорін зізнався, що дуже прив'язано до неї. Можна сказати, він неї закоханий. «Не може бути того. Накажете вважати його високість брехуном?» Кальтена зображила благородне обурення. Як все це трагічно? Принц має розуміти, його батьки не погодяться на їхній шлюб. Це не трагічно, нерозумно. Це ось що. Вони зупинилися навпроти дверей, що вели до кімнати Кальтени. Гнів зробив герцога більш відвертим, ніж слід. Це дурна, безрозсудна і неможлива витівка. Неможлива чому? Колись я поясню. Знизу в саду долинув у речості годинника. Пленгон повернувся, на їхній звук і сказав. На мене чекають на засіданні ради. Потім нахилився до в обдаючи її жаром і вологим диханням і шепнув «Може, я навідаю вас увечері?». Перш ніж піти, Перангон приїхав рукою по її спині. Кальтена провела його поглядом і коли він зник за поворотом, гідливо пересмикнула плечима. Вона зовсім не жадала сьогодні ввечері приймати в себе цього хтивого пузаня. Але якщо з його допомогою вона стане ближчою до Доріна, Кальтені ще потрібно було з'ясувати, хто її суперниці. Але спочатку потрібно докласти зусиль і відірвати кіхтики Ліліани від принца. Входить ця зрозуміла дівка до списку чи ні, а загрозу вона становить. І якщо герцог теж ненавидить ліліану, краще не сваритися з таким могутнім союзником. Вже він зможе віддерти цю п'явку від Доріна. Йдучи на обід до великої зали, Дорін та Шоул майже не розмовляли. Принцесу Нехемію благополучно повернули до її покою, де їй нічого не загрожувало. Обидва погодилися, що Селена повелася безглуздо, штовхнувши принца на поєдинок з Нехемією. Але й Шаолу не можна було залишати її без нагляду, тим більше, що труп претендента нікуди б не дівся. Ти, здається, поте з цією Селеною, холодним тоном зауважив принцу Шаолу. А ми ревнуємо, посміхнувся Дорін. Мене більше турбує ваша безпека. Вона може бути привабливою. Вона здатна вразити вас своїм розумом. Але при цьому вона не перестає бути асасином. Те саме я чув від батька. Ви це почуєте від будь-якої розумної людини. Хоч вона й погодиться бути вашою захисницею, тримайтеся від неї подалі. Нема чого мені наказувати. Це не наказ. Можете вважати мої слова дружньою порадою. Скажи, навіщо мені її вбивати? Вона чудово знає, чим це скінчиться. Думаєш, їй не хочеться жити. Ще як хочеться, їй подобаються знаки уваги з нашого боку. Якщо Селена досі нічого не вбила і не спробувала втекти, з якого дива вона зважиться на таку дурість зараз? Їй є що втрачати. Дорін поплескав капітаном по плечу. Ти турбуєшся більше, ніж треба. Я маю посаду таку, турбуватися за безпеку королівської родини. Тоді ти до 25 років посивієш, і Селена точно тебе не покохає. Доріне, що за дурницю ви кажете? На мою думку, вона вирішила трохи змінити спрямованість свого, скажімо так, асасинства. Навіщо ламати тобі шию, якщо можна розбити твоє серце? І тоді тобі, мимоволі, доведеться кинути її до в'язниці або навіть вбити. Даремно, Доріни. Так і як Селенан, не на мій смак. Не бажаючи далі злити друга, Дорін змінив тему. Я тут намагаюся зрозуміти, хто ж міг убити цього око-пожирача і навіщо. Золотисто-карі очі Шаола стали майже чорними. Я кілька днів розглядаю його останки дуже точне слово. У капітана зблідли щоки. Хтось видер у нього всі нутрищі і навіть мізки. Залишилася змучена шкіра. Я послав до короля гінця з повідомленням, але сам не збираюся припиняти розслідування. А я думав, пожирач напоровся на п'яних гвардійців. Забіяк серед наших вистачає. Не знаю, чим він їх розлютив, але вони вирішили обійтися з ним так само, як він обходився зі своїми жертвами. Повторюючи свою версію, Дорін і сам почав сумніватися в ній. Він бачив сварки та бійки п'яних гвардійців. Бувало, навіть брав у них участь. Але він не пам'ятав, що в гвардійці забили когось на смерть та ще й розполосували б труп, витягнувши звідти всі нутрищі. Десь в глибині заворушився страх. Думаю, мій батько тільки зрадіє загибелі окопожирача. Я сподіваюся. А страх не минав. Бажаючи прогнати його, Дорін усміхнувся обійняв кавітана за плечі. «Ти в скрупульозний, обов'язково докопаєшся, можливо, навіть завтра», додав він, заходячи разом із Шолом до великої зали. Розділ 20-й. Селена, зітхнувши, зачинила книгу. Як огидно, все скінчилося. Вона встала і вийшла до спальні, не знаючи, чим зайнятися. Мабуть, Шаол по своєму має рацію і не треба було влаштовувати змагання нехемії зі спадкоємцем. Селені хотілося вибачитися перед капітаном, але те, як він поводився з нею, вона міряла кроками кімнату. Звичайно, капітан королівської гардії має справи важливіше, ніж охороняти найзнаменітішу злочинницю Адерлана. Так, вона все розуміє. І зовсім не подобається бути жорсткою, але капітан заслужив на таке звернення. Селена злилася на свої поведінки у залі. Поводилася як дурненька. Чомусь стала пояснювати капітаному, чому її вивертало вранці. Наговорила купу різкостей. А він повірив їй, чому ж з ненаводію після таких слів. Селена глянула на розпухлі і почервонілі пальці вправлятися, коли вона встигла перетворитися з найнебезпечнішою в'язною на таку жалюгідну істоту. Звичайно, їй би зараз не шкодувати, а подумати про завтрашні випробування і про вбитого окупожирача. Селена як могла зігнула і розхитала всі петлі дверей і тепер всі двері відчинялися зі скрипом. Якщо хтось і проникне, вона почує заздалегідь. Їй вдалося стягнути в кравчині кілька голок і сховати в шматку мила. З голок, якщо їх поєднати, вийде маленька піка. Краще, ніж нічого, особливо якщо убивця полює за претендентами. Силна різко смикнула руками, допомагаючи мозку позбутися тривожних думок. Вона попрямувала до кімнати для ігор та музикування. Звісно, у карти сама собою не пограєш. Та й ганяти більярдні кулі радості. мало. її погляд упав на клавікорди. Селена любила музику, їй подобалася влада звуків, здатність руйнувати та стілювати, робити досяжними і наповнювати героїзмом буденність. Обережно, наче клавікорди були сплячою людиною, яку вона боялася розбудити. Селена підійшла до громіського інструменту висунула дерев'яну лаву, та гидко заскрипіла по підлозі і слона скривилася. Потім підняла важку кришку, сіла, поставила ноги на педалі і злегка натиснула обидві. Інструмент був досить старим. Його клавіші кольору слонової кістки встигла торкнутися жовтизна, а чорні клавіші нагадували дірки між зубами. Колись вона добре грала. Можливо, навіть дуже добре. При кожній їхній зустрічі Робін завжди змушував її грати. Цікаво, чи він уже знає, що її відвезли із соляних копалень до Радвхолу, якщо так, чи спробував він її звільнити? В селені досі було страшно припускати думку про можливого зрадника. Тоді навколо було стільки хисткого та неясного, через два тижні після загибелі Саема вона втратила свободу та частину самої себе. Саем. Якби він поставився до її полону? Якби Саем живий, він би визволив її із королівської в'язниці раніше, ніж королю. Доповіли про затримання небезпечної злочиниці, але Саєм, як і вона, став жертвою зради. Думка про те, що Сеема більше немає, часом ударяла її на розмах, перекриваючи дихання. Селена обережно зачепила басову клавішу, але звук вийшов різким, смиканим, сповнений гніву та болю. Тоді так само обережно вона спробувала награти на високих нотах, простеньку мелодію. З кутів відгукнулася луна, що принесла з собою уривки спогадів. У кімнаті було так тихо, що музика здавалася недоречною. Потім вона заграла іншу мелодію, що майже повністю складалася з п'івтонів. Це був її давній тют на швидкість пальців, який так і називався Чорні клавіші. Селена згадала, як дражнила їм Робіна, поки той не гарчав. Ти можеш зіграти щось інше? Етюд вона пам'ятала, а ось колишньої швидкості пальців не було. У двох місцях вона збилася, з досади вдарила педаль і зняла з клавіш. Але музика не відступила і тоді Селена заграла зовсім інше, де вже не було шаленої веселощі – чорних клавіш. Перші акорди були скуті, але Селена продовжувала грати і руки рухалися все впевненіше. Сумна навіть скорботна мелодія, але її звуки робилися з душею Селена те саме, що і з тілом, гаряча вода та мило. Дивно, що й пальці не розучилися перебігати між білими та чорними клавішами, що після місяців пітьми та рабства музика, як і раніше, жила й дихала в ній. І десь серед високих і низьких, швидких та протяжних звуків був сеем. Селена грала етюд за етюдом, довіряючи музиці, невимовне, відкриваючи старі рани. Вона грала, і звуки були її порятунком та прощенням. Дорін завмер у дверях, боячись поворухнутися. Селена сиділа до нього спиною, навіть не підозрювала про його появу. Вона продовжувала грати. Принц не знав, коли вона його помітила. Напевно, коли змогли останні акорди. Але Селена грала так захоплено, що музикування могло затягнутися до ночі. Проти цього Дорін не заперечував. Він був готовий слухати її годинами. Прямуючи сюди, він просто хотів виконати цю обіцянку і, чесно кажучи, приголомшувати цим Селену. Але замість небезпечної вбивці, поглиненої за думами втечі, Доріну здавалося, що вона продовжує мріяти про це, він побачив дівчину, яка довіряє свої секрети, струнам клавікордів. При цьому чуття асасина Селена виявила присутність Доріна, тільки коли він сів поруч із нею на лаві. «Ти чудово!» Їх пальці зупинилися і, приїхавшись клавішами, змусивши інструмент страждати від гучних дисонансних нот. Селена схопилася, кинулася до стійки з бірлядними киями, і тільки тоді вона побачила, хто насмілився вдертися в її покої. Дорін міг заприсягтися, що її очі мокрі від сліз. — Що ти тут робиш? — хрипко сказала вона. Принц, по думки, посміхнувся. Схоже, будь-кого іншого непроханого гостя чекала б частування бірлядним києм. — Я прийшов сам, без шоула. — посміхнувшись, сказав принц. — Тож можеш не хвилюватися. І, звичайно, прошу тебе вибачення за перерване музикування. На його подив, що киселени почервоніли надто вже людські емоції для найзнаменитішої вбивці Адерлана, про хладнокровність якої ходили легенди. Його прихід приголомшував Селену, але це чомусь не втішило Доліна. «Ти так чудово грала, що я не одразу наважився тебе турбувати». «Дякую за комплімент», – сухо озвалася Селена. Вона попрямувала до стільця. Принц перегородив її шлях. Чутки представляли адерланського асасина мало не велетнів, А тут юна, дівчина середнього росту, але з дуже привабливою фігурою принц із задоволенням зазначив, що за цей час у уселени з'явилися властиві округлості жінки. Що ви тут робите? без будь-якої поштивості повторила питання Селена. Дорін поступово посміхнувся. Ми ж домовилися зустрітися ввечері в тебе. Забула. Я думала, ви пожартували. Я наслідний принц Адарлана, нагадав Дорін, опускаючись на стілець біля каміна. Жартувати мене від ще в дитинстві. А вам дозволено тут перебувати? Що? Чи дозволено мені? Це ж мій замок, і в ньому я можу робити все, що мені заманеться. Але ж ви не забули, хто я. Навіть якби вона зараз схопила Київ, дарила його в груди, Дорін все одно не злякався б. Судячи з твоєї гри, ти вмієш не тільки швидко і холоднокровно вбивати. Як це розуміти? А так, відповів принц, намагаючись не загубитися в її дивних очах. З тебе зробили вбивцю. «Асасинам душа не потрібна. Душа лише заважає вбивати. Але, судячи з твоєї музики, душу відібрати в тебе не зуміли. І ти не просто бажальна виконавиця замовлення на вбивство. Зрозуміло, маю душу. Вона є у всіх. Що кислини залишилися червоними? Невже його раптова поява на неї так вплинула? Принц придушив усмішку». «Забув спитати, як тобі сподобалися ті книжки?» «Дуже цікаві», – тихо відповіла вона. «Я отримала велике задоволення. Радий чути». Їхні очі зустрілися. Селена відійшла подалі від його стільця. «Можна подумати, що асасин тут не вона, а я», – посміхнувся принц. «Як твої справи у залі? Готуєшся? Ніхто з претендентів тебе не кривдить?» «Мої справи йдуть чудово», – відповіла Селена, але куточки і рота опустилися. Точніше, шли після сьогоднішньої події, сумніваюся, що комусь захотілося ускладнювати собі життя. Дорін миттєво зрозумів, вона говорила про вбитого втікача, точніше про те, хто лише спробував стати втікачем. «Це на кашоула шоула вбити савина?» – запитала Селена, покусуючи нижню губу. «Ні, це був наказ мого батька. Негайно стріляти в кожного з вас, хто спробує тікати. Сумніваюся, що Шоул взагалі віддав би такий наказ», – додав принц, не знаючи, навіщо це зробив. Його слова трохи й заспокоїли. Страхітлива нерухомість її погляду почала зникати. Селена мовчала. Тоді принц із награною недбалістю запитав. «А як тобі Шоул як партнер зі змагань?» Питання було абсолютно безневинне. Селена, непевно, знизила плечима. Цей жест міг означати будь-що. «Мене влаштовує», – сказала вона. «Думаю, Ол мене ненавидить, але в його становищі це не дивно». «А чому ти думаєш, що він тебе ненавидить?» – спитав Дурін. Дивно, але внутрішньо він погоджувався з її словами. «Тому що я асасин, а він капітан Королівської гвардії і має принижуватися, поручись із претенденткою на титул захисника його величності». «А ти б хотіла, щоб усе було навпаки?» Дурін мляво посміхнувся. Питання вийшло не таке вже небезпечне. Селена наблизилася на пару кроків і у принца заколотило серце. «Кому хочеться бути предметом ненависті, тім я краще вважаю за краще бути ненавидимою, ніж невидимою», сказала вона слова, що складалися дивний каламбур. Але особливої різниці нема. «Тобі самотню? спитав Дорін і майже одразу пошкодував про свої запитання. Самотню? перепитала Селена. Тільки тепер вона зважилася сісти і то на стілець, що був подалі від принца. Дорін боровся з бажанням підійти ближче, торкнутися її волосся. Невже вони справді такі шовковисті, як здаються? Ні, ваша високість. Мені не самотньою, я цілком вмію себе розважати, особливо якщо у мене достатньо книг. Дорін дивився на полум'я в каміні, намагаючись не думати про моторошне місце, яке зветься до він уявив, яку пронизливу самотність відчувала оселена там, де не було не тільки коних, а й багато іншого, без чого людське життя опускалося до рівня скотинського існування. І все ж сумніваю, щоб тобі постійно вистачало спілкування самої себе. «Ви хочете виправити це?» – засміялася вона. Мене нітрохи трохи не прибаблює стати однією з ваших коханок». «А що в цьому поганого?» «Мені достатньо популярності асасина. а прославитися тим, що якийсь час ділити ложе із спадкоємцем. Це не моє. Принц виразно кашлянув, але силена продовжила: Вам потрібні пояснення, чому я не прагну до вас у ліжку, чи достатньо сказати, що мої почуття не продаються за коштовності та дрібнички? І вона ще міркуватиме про моральність, не витримав Дурін. Але людей ти вбивала за гроші чи з любові до ремесла. Поляк селени став жорстким. Не смію затримувати вас, ваша високий, сказала вона, показуючи на двері. Ти мене проганяєш? Дурін не знав, сміятися йому, чи злитися. Накажете покликати шаола? Навряд чи він зрадіє, побачивши наслідного принца на одинці за сосином. Селена торжествуючи, схрестила руки на грудях. Вона знала, що в цьому поєдинку перемога дісталася їй. Їй навіть подобалося дивитися на приголомшилого Доріна, якому не було чого сказати. Дивно у нас з тобою виходить. Ти звинувачувала мене у розпусті, і це зараз. Але варто мені сказати правду про особливості твого ремесла, і ти готова мене вигнати. Ось вона справжня розвага, про яку він давно мріяв. Їхня сутичка коштувала сотень придворних асамблей та карнавалів. Прогнати ти мене не можеш, замок належить мені. Чим спопиляти мене очима, краще розкажи про своє життя, де ти так чудово навчилася грати на клаві -кордах. І що за річ ти грала останньою? У ній було стільки смутку, ніби ти думала про своє таємне кохання, сказав Дорін і підморгнув. Мене вчили грати, як вчать будь-яку дитину. Спочатку я ненавидів клаві мріяла розрубати їх сокирою, потім ще стало виходити. Селена стала і підійшла до дверей, зітхнула. «Ви маєте рацію, я думала про нього». «Щось надвечір у тебе ключі вирости», – усміхнувся принц і теж підвівся. Він зупинився неподалік Селени. «В день ти була більш балакучою», – зауважив він. «А я, ваша високість, не дивина, на яку ви можете подивитися», – раптом кинула Селена, підходячи ближче. «І непридворна дурочка, яка зачаровує вас на карнавалі. Мабуть, вам...» Багато набридло в тутешньому житті, але я не предмет для розваг та задоволення вашої пристрасті. Впевнена, це було головною причиною, чому ви поїхали до Ендовера, а титул захисниці – так, для зовнішнього прикриття. Що? Тільки міг вимовити приголомшалий Дорін. Слена хлюпнулася на крісло. Невже ви думаєте, що я не здогадуюсь, навіщо ви сюди прийшли? Поговорити про роман Корона герой? Вам цього замало. Вам самому хочеться пригод, про які там написано. Мені і без тебе пригод вистачає, промивлив дорін. Не лукавте ваша високість. Не намагайтеся мене запевнити, що моя присутність в замку – звичайна подія, що сяє на тлі природного життя. Ви з дитинства по горло ситі цим життям. У вашому замку всі страждають від нудьги. Тому ваш батько зробив ці змагання. Я вже і так перебуваю під владою короля. Але ставати ще й вашим клоуном я не збираюся. Принц раптом він чув, що червоніє. Хто й коли дозволяв собі так його відчитувати? Батьки? Вчителі, коли він був хлопчиком? Але потім ніхто. Ні радники, ні придворні. І вже тим більше, ні якесь самопевнена дівчисько. Ти забула, з ким розмовляєш. Мій любий принц, спокійний від селена, розглядаючи свої нігті. Ми тут самі. До зовнішніх дверей далеко. Нас ніхто не чує, і я можу говорити все, що хочу. Селена думала, що релючений принц зараз накинеться на неї з кулаками або вихопить меч. Але Дорін раптом почав голосно, нестримно реготати. У Селени спалахнули щоки, від чого її очі стали ще яскравішими. Відчайдушне дівчисько. Що розуміла вона, як би він міг з нею вчинити, якби вона не була сосином. А чи розумів він, який гнів обрушить на нього батько і Шаол, якщо він забуде будь-яку обережність і дозволить пристрасті керувати собою? Я йду, але я повернусь, і незабаром. Не маю сумніву, сухо відповіла Селена. На добраніч, Селена Сардотін. Дурін обвів очима кімнату і знову посміхнувся. Але перш ніж я піду, скажи, це твій таємний коханий, адже він не із замку. Не можна їй, не можна було заїкатися про це. Очі Селени миттю згасли. На добраніч. Крижаним тоном промовила вона. «Я не хотів тебе образити», – винувато сказав принц. Селена мовчки махнула рукою, дилючись не на нього, а на вогонь. Щоб не ускладнювати ситуацію, принц тих підійшов до дверей та взявся за ручку. Двері рипнули. «Його звали Сайем», – глухо, мов, здалеку почувся голос Селени. Вони, як і раніше дивилася на гру Полум'я. «Його звали Саем. «Що з ним сталося?» – так і спитав принц. Він помер. Повернувшись до нього, з сумною усмішкою відповіла Селена. Коли? Дурін забув всю її різкість. Чорт забирай. Якби він тільки знав, він би говорив про що завгодно, тільки не про це. Тринадцять місяців тому, видавила Селена. Душевний біль, що відбився на її обличчі, був швидкоплинним, але Дорін ловив цю мить і в нього все стислося всередині. Мені душа шкода, прошепотів він, розуміючи всю дурість цих пустих слів. Вона знизала плечима, показуючи, що його жаль не змінить і не може змінити того, що сталося «Мені теж шкода», – сказала Селена, повертаючись до вогню. «Тепер кожне слово ставало зайвим, і кожна хвилина перебування принця тут теж. Успіхи тобі в завтрашньому випробуванні!» Селена не відповіла. Дорін вийшов, тихо зачинивши двері її музика, що береже душу, продовжила звучати в нього всередині, коли він повернувся до себе і підпалив материнський список потенційних наречених. Ця музика супроводжила його за читанням у ліжку і замовкла, лише коли він заснув. Розділ 21 Селена стиснулася в кам'яну стіну замку. Ноги тремтіли, але почорнілими від смоли пальцями і такими ж чорними ступнями вона намагалася зачепитися за будь-яку виїмку та тріщину між кам'яними брилами. Бруло щось кричав їй і ще дев'ятнадцятий претендентам, що дерлися вгору по стіні, але вітер відносив його слова і тут на висоті 70 футів. Їх не було чути. Один претендент взагалі не з'явився на випробування, і навіть його стражники не знали, куди він зник. Може, йому справді вдалося втекти? Краще ризикнути, ніж вляпатися в це безглузде випробування. Скригуючи зубами, Селена ледве підтягнула тулуб і лівою рукою намацала розщелину. До мети цих божевільних калабрань залишилося ще 20 футів завишки і 30 завдовжки. Там – байдуже до тягарів, претендентів, майорів золотий прапор. На словах випробування звучало просто – піднятися на висоту 90 футів та забрати полотнище. Той, хто зуміє спуститися з прапором донизу, отримує від бруло схвальне поплескування по спині. Але це не позбавляло інших претендентів з місцем, де знаходився прапор. Претендента, який виявиться останнім, чекало повернення в пекло, з якого його на якийсь час визволили. Дивно, що ніхто з претендентів поки що не зірвався зі стіни. Можливо, їм допомагали балкони, карнизи, вікон, грати та стіни, за які можна було вхопитися. Селена здолала ще кілька футів. У неї гули сідали пальці. В таких справах краще не дивитися вниз. А Робін годинами змушував їй стояти на карнизі вежі, привчаючи не боятися висоти. Обливаючись потом, селена досягла чергового віконного козирка та підтяглася на руках. Козирок виявився досить широким, і це дозволяло їй трохи перепочити, а заразом поглянути на своїх суперників. Звичайно, Кейн знову перебував попереду. Він вибрав найлегшу для підйому ділянку стіни. Могила та лізли слідом за ним. Нижче її знаходився Нокс. Майже на рівні з ним ліз юний асасин Пелор. Інші, схоже, товклися купою заважаючи один одному. Кожному Бруло дав можливість вибрати один допоміжний засіб – мотузку, шпильки, чоботи. Звичайно ж, Кейн віддав перевагу мотузці. Селена обрала бляшанку із смолою і не шкодувала про свій вибір. Зараз, коли вона закінчила привал і обережно піднялася на весь зріст, їй просмолені руки та ноги слухняно приклеїлися до кам'яної стіни. Баночка висіла в неї на поясі. Перед тим, як продовжити сходження, Селена додатково просмолила долоні. Знизу щось крикнуло, але вона придушила цікавість. Вона знала, що брала більш важку ділянку, проте тут не було суперників. На легкій ділянці претенденти буквально підштовхували один одного. Ще кілька футів руки селени, мов щупальця, присмокталися до каменю. Про нам новий крик, уже не сердитий, а розпачливий. Потім вона почула глухий стукер. Стало тихо, але тиша тривала лічені секунди. Тепер закричали глядачі. Хтось із претендентів зірвався і розбився на смерть. Поглянувши вниз, Селена побачила тіло безжального вбивця на прізвисько коса. До цих змагань він кілька років провів на каторзі калакули, куди його заслали за всі злочини. Селена здригнулася, знову жертва, тепер уже жертва випробування. Чи розуміли ті розряджені старі люди, що жертв сьогодні може бути більше? Чи їм начхати? Заплатять програш та забудуть. Селена вхопила ринву і стала дертися по ній. На Кейна зловісно скалилася кам'яна горгуля, але колишнього солдата це не злякало. Він накинув на шию чудовись мотузкову петлю і перелетів через ділянку гладкої стіни, опустившись на карниз. До прапора йому залишалося лише 15 футів. На Селену це подіяло гнітюче, але вона змусила себе думати тільки про підйом і продовжила дертися по ринві. Претенденти, що лізли за Кейном, готувалися повторити його трюк. Звідти лунали сердиті крики. Зелена знову відволіклася і побачила, що могила влаштував затор. Мабуть, він не вмів кидати мотузку. Його петля не хотіла затягуватися на шиї горгулі. Тоді Верін його обійшов, змусивши сторонитися і легко окільцював останню статую своєю мотузкою. Нокс, що пинився позаду могили, збирався зробити те саме, але могила став кричати на нього і злодій примирливо підняв руки. Посміхнувшись, Селена дісталася залізної скоби, що кріпила ринву. Ще трохи і буде досягнуто рівня прапора, а там 30 футів по гладкій стіні. Перехопивши хвилинку, Селена полізла далі. 15 футами нижче один з претендентів колишньої, Найманець чіплявся за роги Горгулі, маючи намір закріпити мотузку на її шиї. Схоже, він знайшов шлях якнайшвидше через граю кам'яних чудовисть. Далі їм потрібно було досягти уступу, що знаходився за 18 футів і потім уже перебуваючи до їхньої зграї Горгулі, де сперечалися нокси і могила. Найманець нічим їм не заважав. На рингу він не робив замаху і Селена спокійно дюйм за дюймом продовжувала лізти вгору. Холодний вітер тріпав її волосся. І тут вона почула крик Нокса. Селена глянула вниз і побачила, що могила зіштовхнув злодія із їхнього спільного п'ятачка на шию горгулі. Нокс повис на мотузці, пов'язаному навколо тулуба. Незабаром він зіштовхнувся зі стіною, і мотузка туго натяглася. Селена заумерла, бачачи, як Нокс відчайдушно шукає найменші вибоїни та щілини, щоб закріпитися на стіні. Але могилі мало просто. Зіпхнути суперника. Він нахилився, даючи, що поправляючи червик, і Слена побачила блиснутий на сонці ніж, як він зумів приховати зброю та не потрапити. Іншим часом Слена захопилася б його спритністю, але зараз їй було не до замилування. Вона крикнула, попереджаючи Нокса. Вітер підніс її крик, і злодій нічого не почув, а могила вже різав мотузкою петлю на шиї горгулі. Ніхто з претендентів, що були поруч, і не подумав трутитися. Перл зупинився, шукаючи нагоди обійти могилу. Всі розуміли, якщо Нокс впаде і загине, одним суперником поменша, а якщо вони втрутяться, то ризикують завалити випробування. Селена знала, її це не стосується, треба лізти далі. Проте якась сила тягнула її до місця. Там, де опинився Нокс, йому не було за що вчепитися. Ні карнизу, ні горгулі, голі стіни. Як тільки могила переріже мотуз, Нокс полетить вниз. Мотузка була причеплена і ті одна за одною розчленовувалися між лезами ножа. Відчувши дивні ревки, нок задерголує і тепер з німим жахом стежив за сасином. Падіння вниз означало вірну смерть. Могилі залишилося перерізати ще три чи чотири жили, і він би позбавився суперника. Скрип мотузки перетворився на жалігідний стогін, і тоді Селена заковзнула по ринві вниз. Метал труби Здирав її шкіру на руках та ногах, але вона не відчувала болю. Найманець ледве встиг притиснутися до стіни селена, шумно опустилася на голову гругулі, схопившись за її роги. Бачачи, що шия чудовиська, вже обвита мотузкою, найманця, селена схопила інший кінець і обв'язала довкола себе. Мотузка була досить довга та міцна. Поряд з оргулею, на яку опустилася селена, було ще чотири кам'яні чудовиська. Це давало простір для розгону. «Тільки торкнись, мотузки, я тобі кишки виріжу!» Пригрозила найманцю Селена і приготувалася до ризикового маневру. Вона почула розпачливий крик Норса, де злився страх і лють. Мотузка, на якій бовтався злодій, із гучним тріском обірвалася. Селена перемахнулася через спину горгулі і кинулася вниз.